Berjuanglah wahai anak-anakmu dengan mazhab mazmula Islamia. Korbanlah wahai yang beriman dengan hati dan segala kepunyaan. Bergeraklah ke gerbang jasa dalam menangkutkan harapannya. Cucikanlah mihadi hati. ينال نصر من السلام عليكم ورحمه الله انوزعليا نشاطا جديد بسم الله الرحمن الرحيم وامتاز اليوم ايها المجرمون الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين Wahni yang budu ini, haidah mustaqim Ia bermaksud naklah kamu duduk asing, duduk berasingan hari ini, hari kiamat. Wahyau Allah majhah. Buka kata lagu berjanji dengan kamu dengan kamu melalui nabi-nabi, bahawa kamu jangan puja syaitan. Syaitan adalah mupukan musuh kamu yang kita sekarang jelas. Kamu hendaklah memuja aku. Ini jalan yang betul. Yang dia adalah yang ramai doktor bakal, yang ramai yang sudah nasulden, wakil kawasan, tempatan dan wakil kayak paling membaca. Saya nak lihat malam ini. Yang saya ada yang kenal dan tak kenal, orang ada yang, yang hormati sekian. Sama ada yang bukan Islam atau tidak? Saya mengucapkan ribuan syukur pada Allah Subhanahu Wataala. Walaupun dalam keadaan dia tidak begitu mengizinkan kesihatan saya, tapi saya merasa dimana dapat hadir bersama konsi kebahagiaan, keseronokan, hasil kepada kita dapat tumbangkan satu kegagalan besar. Buna yang saya nak sebutnya sikit ya Itu Itu sebagai orang Islam Dan juga segala sekarang kita yang tidak Islam Semuanya Bernabi dengan Nabi Ada yang bernabi dengan Nabi Islam yang kita bilang yang Christian. Ada yang bernabi dengan Nabi Muhammad Assalamualaikum salam yang kita panggil Islam Perkataan Nabi maknanya Orang yang ada berita Nabi Musa Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad. Kataan Nabi ni, Nabi kataan Arab, an Nabiu man endahu nabahun. Nabi ni orang yang ada berita, berita daripada di, berita dia awalnya daripada wahyu Allah SWT. Jadi bila tiap-tiap Nabi dapat berita wahyu dari Allah, wajib atas mereka sampaikan. Termasuk Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kita orang menari sebelah sini karena nabi, nabi Muhammad maka bila Nabi Muhammad bucap kewajipan kita yang tidak Nabi ni pun turut sama bucap sama ada bucap dalam majlis seperti malam ini bucap di masjid bucap di kedai kopi bucap di mana-mana sekalipun menjadi kewajipan kita bucap ucapkan kita ialah contohnya hari-hari jemaat hari jemaat ni ucap, ucapkan mingguan daripada ini sejak depan nabi Muhammad sampai di Quba 1400 tahun lebih dulu nabi kita dilahir di Mekah di nabi kita lahir di Mekah Mekah ni tanah tu pada orang tapi dengan sebab benda hak nabi nak ucap ini tak disukai IE penduduk belum kerana oleh kajian antropetik tu maka nabi walaupun 13 tahun berada di di Mekah belum pada hijrah ke Madinah Nabi tidak boleh semayang jemaat Nak, nak, <coughs> nak semayang lima perdu boleh siap senyap, senyap Nak semayang rumah boleh Tapi nak semayang jemaat tak boleh di Mekah Ini kadang-kadang kita semua tak tak sedar Kenapa tidak boleh semayang jemaat di Mekah? Kerana bila semayang jemaat Ada ucapan yang kita panggil ada khutubah Dan khutubah inilah kau yang sangat-sangat Menyusahkan -sangat orang-orang yang melawan Nabi Muhammad SAW kau Nabi Muhammad dalam khutbah dia cakap nyebut 5 perkara yang menjadi rukun khutbah. Puji Allah, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesan pertama seek takutlah, takwa pada Allah, dan baca satu dua ayat sebagai teks ucapan dan kemuncaknya ialah doa pada semua Islam. Tak kira bangsa apa, tak kira bahasa apa, tak kira budaya apa asalkan dia Islam, buka kita minta doakan. Muslimin wal muslimat wal ahya' min benda ni tak boleh buat dari Mekah kerana sebagainya sebut tadi orang orang Mekah tak suka dengar benda lain-lain pada kawal tradisi hak tradisi dia atau hak itulah tindak puji bila Nabi kita menyelamatkan diri dari, dari keluar daripada Mekah hijrah kita akan berikan Madinah maka kampung pertama Nabi kita sendiri adalah Qubat dan sekarang ni pun bila kita pergi ke Madinah biasanya Syekh-Syekh Haji kita bawa kita pergi semayah di Masjid Qubat Tuan-tuan, perempuan bila sampai di Masjid Kubah, Selain pada kita semayang misalnya sana, luar dan atas sebagainya Perlu ingat balik keselamu Keselamu 1400 tahun lebih dulu Inilah tempatnya, inilah kampungnya Yang Nabi kita mula bersama-sama Kenapa buat situ? Kerana Nabi kita sebagai seorang Nabi Yang bersifat-sifat nah, cerdik, Bijak sana, bukan bijak sini saja Nabi kita dah pula berkempen Islam ini waktu Arab-Arab Mekah, Arab mana yang tanya Mekah pergi buat haji Nabi kita berkempen di Padang Minah di Muzdalipah tak boleh kempen kerana masa yang suntut sangat di Padang Arfah tidak boleh kempen kerana masa suntuk tapi bila dia sampai di Minah dan paling kuat kita duduk di Minah dua hari, tiga hari dan bagi Arab zaman dulu duduk berbulan-bulan kerana situlah tempat dia meniaga sekali setahun yang kita panggil Kelantan nak kalau hari-hari minggu ni kita panggil pasal nak di Kelantan nak ni bahasa sihat sampai ke Kelantan Arab juga ada nak dia tahunan di Padang Minah waktu orang haji duduk di Minah itulah Nabi kita melawat dari rumah kumah dari khaymat ke khaymat memperkenalkan diri dia sebagai seorang Nabi yang baru lahir akhir zaman mula situ lah penduduk-penduduk mendina <tuh> Arab Medina sama ada Turunan Aus sama ada bangsa Khazran yang yang pergi haji bagi buat haji daripada Mina ni kenal Nabi Muhammad maka dari sejarahnya orang-orang Arab di Medina mulai kenal Nabi Muhammad dia terima Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi dan bila mereka balik ke kampung lepas pada haji mereka menubuh cawangan cawangan kerana pada orang ni bukan 70 orang lebih ni Nabi lantik mereka nakib kita panggil nukabah sekarang ni kejuang Islam seluruh dunia masih lagi menggunakan perkataan keramat ni iaitu nakib kampung-kampung kita kalau ada cawangan-cawangan lepas kita lantik nakib, nakib nakib nakib dan bila ramai kita panggil nukabah orang ni ni kembali lepas pada buat haji balik kampung kempen orang agama Islam dan bila Nabi sampai di Madinah kosnya ada kubat ramai orang orang Islam sambut dia dan doa apa nasik yang terkenal talal badru alaina min saniyati yudhibukum pun selepas sekarang pun kita guna talal badru alaina di musim-musim mudud -musim satu benda pelik berlaku ni 1400 tahun dulu waktu ngambe nasambu nabi mula-mula sampai di peringkat punan combat ni orang tersebut talal badru alaina bola bernama denai terdepan kan saya aku boleh senang juga siapa -siap yang okey fikir dalam gini boleh tak al badru alayna min saniyatil badr walabashkur alayna madda Allah da naik boleh senang alhamdulillah berkat apa nama perjuangan Islam yang selalu kita ni ter sambung kita dengan zaman dulu zaman Nabi Muhammad berkat orang ni semua mulai dari pergi situ Nabi kita boleh sembah jumaat boleh sembah jumaat dan boleh berkhutbah dalam Islam sekali seminggu kita diwajib berimpun untuk kalau hari lain kita panggil semayang zuhur empat kaat tapi kalau hari jumaat kita diminta semayang jumaat dan apalah potong empat kaat jadi dua kaat semayang jumaat sampai sekarang pun semayang jumaat ni apa namanya semayang dua kaat tapi diganti dengan dua kali ucapan dua kali ciama dua kali khutubah wajib kita berkutub bukun jika maknanya khutubah bukan baca khutubah selalu saya saya selalu sebut kau yang jadi mesti ialah berkutubah bercerama lagi jika bukan baca cerama bukan baca khutubah tapi dulu kau ceritakan negeri kita ni bekas negeri penjajah, penjajah Inggeris dan negeri ni bukan nak ambil duit nak baik ekonomi kita baik negeri saja tidak tapi nak baik kes keruh-keruh yang ketat itu mesti jelongah-longahkan maka Kutubah Jumaat tak boleh sebut politik kerana agama lain politik lain walaupun Mak Saleh dah balik kampung tapi telur-telur Mak Saleh tinggal dia menetap jadi malam ini para harin semua dan malam-malam lain bila kita kutubah, bila kita bercerama sebenarnya nak, nak timbal, nak tempel kekurangan-kekurangan yang berlaku dalam Kutubah Jumaat di negeri-negeri kita dan saya di Keraltan saya tidak usik banyak. benda benda nampak serangan syubuan tu saya tak usik. Tu, kalau dulu dia syubuan dulu lama-lama, lama-lama dia pun lagi hilang dengan aman. Jangan saya sebut syubuh ya, aja. Khutbah Jumaat tak perlu baca. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi ahli ahli fiqh kita usbu, haji, kali jumaat ni baca khutbah. Tidak wajib Tidak qira'atul khutbah tapi al-khutbah. Qira'atul khutbah غير الخطبه. Baca khutbah lain berkutubah lain jadi tuan-tuan semua sebagai makmum-makmum yang ada malam ini perlu faham bahawa hari lima kita minta tu khatib ini berkutubah bukan baca kutubah supaya sesmayang semayang ini lepas semayang kita ada doa-doa tertentu bukan baca doa tapi berdoa hari lima juga bukan baca kutubah tapi berkutubah jadi pada para-para khatib yang ada malam ini pun sudahlah bahawa mereka perlu berkutubah bukan berkutubah pakai lagi undang-undang peraturan kena baca ketebah itu kerana artinya kita boleh boleh kita ubah suai sikit ini sikit tak payah, tak payah tak payah sibuk tak payah sebab itu hari maat di Kelantan saya mengadakan pasar ilmu dan pasar selera di depan dewan zon tuan, tuan kalau pergi Kelantan tolong pergi hari maat makan apa boleh belajar pun dapat kita tutup jalan depan pasar lebih kurang dua jam tutup untuk minta polis trafik tu dia jaga supaya kita kita kita berkuliah begitu. Kuliah. Dulu saya seorang kuliah dia tua sekarang tak tahan saya pun tua dia bukan muda lagi tua dah. Allah Allah Biasa tua tu. <tuh> <tuh> <tuh> Tapi tak apa. Saya yakin satu hari nanti bila kita berdepan dengan Allah daripada masyarakat saya akan da'awah amun kenapa bukan amun ya Allah pun jangan kesihatan aku ini kalau amun siang siang malam dia pun betul balik diperluh rakyat pandangan rakyat bukan usaha program lain-lain ada yang sekalian tadi saya baca satu ayat dalam surah Yasin Di surah Yasin ini jadi kegemaran kita orang Melayu Satunya kita baca semua Quran ni Tidak Yasin saja. Tapi orang kita melayu dan juga boleh jadi orang-orang lain. Masuk melekat dalam kepala kita bila baca Quran, kita nak nak berkat. Dan surah Yasin ni baca untuk halau balau, untuk amat plecity untuk apa. Dia tak fikir dalam kepala kita bahawa Yasin ni qalbul Quran. Nabi kita bersenda Yasin qalbul Quran. Yasin ni merupakan jantung hati bagi Quran. Dalam tubuh manusia ada jantung. Ada jantung organ yang paling penting. Selamat jantung, selamatlah segala-galanya. Bermasalah jantung, bermasalah segala-galanya tubuh. Saya Alhamdulillah, walaupun terlibat masalah jantung, tapi Allah SWT Ta beri lagi menyambung hidup saya, sampai malam ini pun boleh bekerja lagi. Bagaimana tubuh manusia ni, maka jantung dia cukup-cukup penting. Saluran dia, jantung dia, degup dia penting bagi membolehkan mata kita curah. Otak kita cergah, sendi tulang kita berat dengan baik. Maka begitu juga yasin merupakan jantung bagi Quran. Seluruh Quran itu, kaki tangannya, jantungnya yasin. Jadi boleh yang demikian, bila kita baca yasin, tak usah fikir masalah pala fikir tak fikir pada terdapat. Tak sempat fikir masalah berkat nak amat persis. Fikir yang masalah kanungan. Kanungan surah yasin. Bila kanungan surah yasin dan nak kita amalkan terserap pada tubuh kita, maka iman kita menjadi gagah, keyakinan kita bertambah mendalam untuk melawan nafsu yang ada dalam tubuh kita itu. Belasebut ayat tadi sebut qantasul yaum ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus ta syaitan ini gamagan yang akan berlaku pada masa. Tentu semua kena yakin bom yang kita pijak ini kita buat ni bukan kita buat, bukan syarikat kita buat, bukan kajian kita buat. Tak ada kajian dia mukol ini bordo-bordo dia pun dia mengaku bom bom ini kajian aku buat tak sebodoh mana kajian, sebodoh mana rakyat, sebodoh mana individu pun tak ada yang mengaku bom ini saya buat tak ada. Kalau hoax kakak gila tak mengaku sebab itu bumi yang kita bijak orang lain buat kita hanya menumpang udara yang kita menapas orang lain buat kita hanya menumpang air yang kita minum serupa juga tak ada keadaan mengaku bahawa dia buat air tak ada syarikat mengaku yang dia buat tak ada ahli sani muka dia berani buat aku boleh buat air titik, bukan sebetik laut titik apa pun tak boleh buat semuanya menumpang saya menumpang pinju ataupun kami Allah baik saya ni Melayu baik saya ni Cina baik saya ni India ataupun akhir at saya saya menumpang menumpang para hadis bila kita menumpang ada di bagang orang dan bila bagang-bagang orang baga tak boleh kita panai kita pergi kong orang walau bagaimana kawan baik umum, tak boleh kita panai masuk dapur masuk bila air maktap kong orang kita pergi hotel baga bagaimana sekali tak boleh kita berlapan saya Menteri Besar di Kelantan, ya mari di tengah-tengah, tak boleh jadi Menteri Besar dah. je, boleh, mana dia Lagi lagi, puluh Thailand, misalnya Singapura, makin lagi tak boleh buat apa. Walaupun saya Menteri Besar, walaupun saya, Perdana Menteri kita pergi Singapura, pergi Thailand, tak jadi dalam Menteri kita, bagi bagi Thailand, tak, tak, dalam menteri, tak boleh buat apa dah. Kita hanya, kita menumpang. Jadi bila kita menumpang, macam mana kita pandai-pandai buat katil pasal? ini para hadis lebih-lebih lagi Islam mengajar bahawa lain pada bumi yang kamu pijaknya aku punya kata Allah udara yang kamu napahkan aku yang punya kata Allah beras yang kamu telan aku yang punya anak biri yang kamu makan banyak protein protein apa semua aku yang punya maka kamu jangan fikir bau hidup kamu di muka ini free hmm, janganmu fikir hidup kamu ni, menapas free minum free tidur free berbual free tidak tidak Tummalatus alunnya umaidin an nain alhaqum takasur hatta zurtumu makabir ujungtu tummalatus alunnya umaidin an nain ini kita kerja Allah beri pada manusia tak kira manusia tu Melayu tu Cina tu India tu Malaysia tu Inggeris tu Malaysia tu kamu tu Malaysia tu akan disoal aku tu Malaysia tu Malaysia tu Malaysia tu Malaysia kita nak kata kita nak kata hak ini tak so, mereka kata, ni tak betul semua orang kata ni kata Allah kalau kamu boleh buktikan Quran tidak Allah yang punya tak apa tapi selagi kamu tu kita tak boleh buktikan bahawa Quran ini buat Nabi Muhammad bukan Allah selama tu terpaksa kita takde. saya saya suka berdebat ke berujuh saya berdepan orang yang tidak Islam Cina dua hari lepas saya pergi rumah buat buat cip buat buzzar di tumpat dia pernah sama-sama sami-sami -sama, sama -sama, tumpat suanok dia saya pun suanok dalam saat-saat berita tak boleh kata tapi bila orang itu mereka jabat saya saya tanya apa nama ni siapa dia buat kita saya tanya bahawa saya pemilik Islam saya terpaksa Terima Islam kan saya tak tak boleh tengok dalam Tak, tak, tak ada benda yang saya kata Islam ni negatif Kalau tuan-tuan boleh sebut Islam ni ada satu perkara yang tak boleh Saya pun tak mahu terima Islam Kalau tuan-tuan boleh sebut Dalam Islam ni ada ada satu benda yang tak boleh Saya pun tak mahu Islam Tapi sebab tuan-tuan sendiri Tak boleh yakinkan pada saya Bahawa Islam ni ada hak tak boleh Macam macam mana saya nak tengok Islam Dan tuan-tuan pun Kalau tuan-tuan tahu Islam ni barang betul Tuan, tuan tak terima tak betul juga saya nak tinggal Islam tak boleh tuan tak terima Islam tak betul sekiranya dalam Islam ni tak jumpa pun satu yang tak baik Allah satu misalnya Allah satu mana boleh Allah lebih daripada satu dalam rumah kita ketua keluarga mana boleh dua orang suami yang sebuah rumah dua orang bapak sebuah rumah dalam sebuah kampung mana boleh dua dua pemudu tak boleh dalam sebuah jajahan mana boleh dua orang itu? dalam semua negeri mana boleh dua orang peri besar dalam sebuah negara mana boleh dua orang Perdana Menteri jadi tak boleh lebih daripada satu ini logik betul tidak? Nah dia kata betul juga jadi betul betul juga kan aku tak tahu itu masalah yang kedua tak apa saya tak ini sebab saya buat kenyataan begitu bahawa dalam Islam tak ada satu pun benar yang saya kata baik dengan sebab itu saya pegang kelatan turut Islam tu turu Islam maknanya saya telah kenyataan supaya orang puas hati bahawa Islam ini rahmatan bagi Islam ini rahmatan rahmat bukan laknatan tahu-tahu Amnum saya sebut Amnum lah dia sakitlah ni kita kukup-kukup saya mengajar pada orang Melayu ugang lain buat tiap hari ugama lain purtik lain siapa dia ajar ugama itu Nabi Muhammad ajar kau kau aja. salih ajar bila kebangun daripada kubur akhirat kelab nak cari obat saleh lagi kau tak cari Nabi Muhammad kita mati tak payah Nabi Muhammad ajar tiap-tiap manusia mati tak payah Nabi Muhammad mari ajar kerana benda tengok dia orang yang Nabi Muhammad kena ajarnya lepas pada mati hidup balik tak ada ahli sains perlu tahu belah banu hidup balik tak ada teknologis boleh ajar boleh beritahu pada kita bahawa kita akan hidup balik tak ada alat canggih boleh beritahu pada kita hidup balik yang beritahu pada kita ialah Nabi Muhammad Nabi Muhammad tahu bagaimana Nabi bukan Nabi di Pondok bukan Nabi Universiti Nabi Nabi, Nabi Nabi Wahyu Nabi Isa Nabi, Nabi Wahyu Nabi Musa Nabi, Nabi Wahyu Nabi Muhammad Tumba innakum yawmul qiyamatu ba'atun ثم انكم بعد ذلك لميت ثم انكم يوم القيامه تحاسب kamu semua akan mati selepas pada mati hidup balik hidup balik ni bukan hidup balik kampung balik semula ke Selangor habis dekat pada bangida tak ada bangi tak ada daging darah semua tak ada tanaman tak ada Malaysia tak ada habis dunia يوم الارض بارجه dunia semuanya satu hari nanti bom ini akan nampak bom ini sahaja bukit bukal tak ada laut sungai tak ada yang adanya padang terang negara punya tujuan yang isi yang kumpul ke sekalian manusia mati tak kira kita Melayu ke Cina ke India ke akan dia kumpul semua sekali tak tahu macam mana kita duduk atas dunia yang perhatian semuanya, semua tidak semua menurutnya kita buat boleh buat ke semua tak boleh ada halangan-halangan tertentu saya ada halangan cara saya walaupun Piusak Perdana Menteri ada halangan cara dia walaupun dia Perdana Menteri kita tengok Pak Allah dengan Dr. Mahathir tu Mahathir waktu dia berhenti dulu dia buat cadangan nak buat jamaatan berikut ke Singapura mari Pak Allah buang takde apa takde apa itu rancangan kita tapi bila Allah SWT nak rancangan bahawa kita hidup balik ada kuasa kebelisikan saya akan mati, tuan-tuan akan mati, tak kira siapa pun, pas malam mati, dihidupkan balik. Tuh malah tu, tak pada hidup balik, alun, balik akan disoal. Tak ada kuasa, boleh sekat kerja Allah. Kalau Allah, dia boleh, boleh disekat juga. Tidak Allah, lah, tidak Tuhan. Macam tu. Jadi, inilah yang, yang menyebabkan, pas beritahu pada masyarakat, ini hidup dalam dunia ni, mesti teruk Islam. Kerana akhirat, kalau dia disoal, nak jawab ثم لا تسالون يومئذ عن عين اخراقه ما sual main امين Sualnya Dalam banyak-banyak بدايه بدايه سؤاليه من هذا الرجل من siapa orang ni ini, ini soalannya telah disebut oleh nabi sallallahu alaihi wasallam telah baca dalam kitab kitab hadis marbuka madinuka wa man hadha arrajul terjemus siapa ogamo mo apa khatibah saya nak sebut malam ni siapa kan? orang ni yang ada soal ni Nabi Muhammad Nabi Muhammad akan dibawa ke dalam kubur bawa batang tubuh dia ke bawa rupa dia ke bawa gelombang dia ke Allah Allah tapi satu ni soalan yang kita kena jawab siapa kan? orang ni tu Nabi Muhammad yang kalau kita biasa dengan Nabi Muhammad di muka dunia ni amal tuhu fa'ah patut jangan dia senang hadah Muhammad Nabi Yunan buat apa tu? Ini adalah aku Muhammad Ya aku Aku tak apa Tapi pada orang yang Lawan Abiyah Muhammad Tak perlu dia jaga Abiyah Muhammad Faya kulu Ha ha Tika tu bila Kamu nak ni siapa dia orang ni Ha mula Oh ha oh, ha ha Wah tu Faya terlalu Matarik Amin Habib Tika tu lah Ditukul Tukul besi Bukan jengka jengka muka Dia tak Ditukul besi Orang Habib Yang menukulnya dengan muka wanakir yang, kena, yang alatnya dia masih bersih kalau saya macam letih macam ni kalau saya tempeling pun sakit juga orang ini kan muka wanakir tenaga dia entah berapa ribu juta kilo apa ni bawah dia Allah alam kita kena fikir benda ni berlaku kita tumbuh kita atas dunia ni pun kalau kita tak gagah kuasa halal ni ada benda-benda kita tidak kontrol pun jantung kita benuk ingat usaha kita kah? mata kita berkelip ingat usaha kita kah? kita tidur tengah malam jantung benuk kalau dia juga tidur sama itu kita buat atas dunia ni ada benda-benda sikit ya, ya kita kontrol mata kita benuk darah kita berjalan jantung kita benuk puni-puni air kecil kita mengisi luar daripada kemampuan kita luar daripada kerja kita berita soal khabar ni seorang tak ke seorang ahli ku praktik terus ada dunia, rama tu Allah aleykum dalam Islam. Padahal dia kaya. dia kaya, dia duit banyak. Tapi sampai dia mati, mati. Ini adalah terpaksa dari dari wapom. Jadi kalau tak dunia kita kaya, kayu, hana lepung banyak. Kau yang tak dapat kita nak atasi. Ini kita bulat kita berdepan dengan akhirat lah. Ya malah yang faham malu walabul ilahillah. Akhirat lah harus yaumatul marhumin akhir ibu dan bapa sahabat dan anak akhad ayyis lagi kepada adik beradik seorang lagi kepada suami suami lagi kepada isteri isteri lagi kepada anak anak lagi kepada cucu akhirat kalau masing-masing bawa bawa alas darah tu kita fikir macam tu tak tahu dia benar ni Islam aja mak dalam banyak-banyak perkara semalam bila kuliah semalam ayat yaqmini dengan sajadah pagi kemarin kan pagi subuh subuh sembahyang subuh nabi kita Muhammad biasanya dia kita sembahyang subuh dengan nabi kita sembahyang subuh pagi jumaat bacaan pertama dia baca surah saldat dalam surah saldat baik subhanallah surah jumaah baik qul apa namanya innal maut laika innal maut innal maut laika firamin fa innahum laqikum thumma turja ila almi alghayb syadafina bikum ma kuntum ta'malun ta dalam surah aljumaah Ya Muhammad beritahu pada kamu Bahawa mati yang kamu duduk lari itu Satu hari nanti dia tersempok di kamu Innal mautan ladita firuna minhu fa'innahu mul'apik Mati yang kamu duduk lari sama ini Tak mahu mati sakit-sikit bobat sakit itu contek, sakit itu contik-sakit Satu hari nanti mati akan tersempok dengan Mengu lari halah -hal, situ Dia tersempok kamu Ini ajaran agama Selain pada kita berusaha untuk hidup Kita juga mesti berlatih mati orang Melayu Kelantan kau sebut mati makam nari apa sebut mati-mati ni sial majal itu Melayu Islamnya lain Islamnya dia minta kita ni ingat kepada mati Allahu Akbar ajar kita orang Melayu Melayu Kelantan saya ketahui Melayu Selangor ni Kelantan kau sebut dia mati mahu sangat aku sebutlah mati-mati ni majar, katada sial tapi Allah pahala kata kita disunat ingat kematian. Akseru menit-menit akseru menit dihadim al-maut. Akseru menzikri hadim dengan derajat al-maut. Al Mungkin nak banyak ingat ke mana mati dan mati ni boleh meruntuh rantai-rantai segala perkara kehidupan kamu. Ini sebab itu pas saya bila pergi Kelantan saya bawa buat, buat tiga persapa Macam tuku de yang kita panggil. Bila kita nak tanak tetap puyuk kita kat tigo. Tigo tuku utuk itu juga yang pujuk itu Pertamanya Ubudiah Yang keduanya Itqan Tiga masuk Uliah Saya ajar pada pegawai saya Saya ajar pada Orang politik Kelantan Tiga pegawai kita pegang Pak Ma'asalih nak sebut berapa dulu Biar Kita pegang Kelantan ini Ingat Pertama Ubudiah Kesiaan kita pada Allah Kehambuan kita Allah kita ni Allah ni Kita panggil hamba Hamba Allah Orang tak panggil gaya Allah kayak kelantan ya, kayak malaysia ya, kayak Lumpur ya. Tapi gaya Allah tak ada, tak panggil gaya Allah. Kita kan ya hamba Allah. Hamba koli boroh. Bagaimana seorang boroh mesti buat apa sahaja dia perintah oleh orang besar dia ketua dia mandul dia. Kita nak Allah adalah hamba bagi Allah. Apa dia cakap, apa dia nak kita buat. apa payah dengar. Lah, Mulia dia kita kuasa berat. Berat nak ikut perintah Allah berat nak turut layak-layak Allah kalau berat buat dunia lain buat bumi sendiri buat langit sendiri buat udara sendiri buat gantung matahari cakrawala sendiri ah, tak apa tapi selagi kita duduk tak apa atas bumi Allah hirup udara Allah minum air Allah punya siang malam baik malam nekmat Tuhan siang nekmat Tuhan Allah oh, tak ada punya tak saya cakap saat lah. kenapa tu? ini cara dia, kita bawa Islam di Kelantan. Alhamdulillah. Macam disebut yang berhormat sekejap tadi. Mula-mula saya pegang Kelantan. Bekang Menteri Besar kata, tiga bulan, bankrupt kata. Saya kecuput. <laughs> Lepas tiga bulan, tak tak tak hilang juga. Dia kata, enam bulan. <laughs> kecuput pula saya. <laughs> Alhamdulillah. Ini tahun ke-18. Makin berkembang, makin berkembang, makin berkembang mana dulu Lepi kita fikir ane. orang Cina seorang Pak Cina Kelantan belum pulih raya 2 bulan saya tengok dah ada pakai bulan dah. eh saya kata aku tak pakai lagi bulan <laughs> dia dah pakai dah tuan-tuan pergi di Kelantan di tepi sungai itu ada sebuah pasar baru pasar pasaraya baru Tesco yang kabarnya jarang negeri ada Tesco ni kalau negeri yang kuasa beli tiap papasir rakyat dia tetap kuat apa namanya kedai-kedai beji tak buat tapi nanti kerantangan ke adegan miskin, papa dan notice kut ada sana hari dia buka apa ni? dia jemput saya pergi tesco, kut kerana dia buat pameran sikit dah pakai bulan dua bulan dah sebelum pada pelan raya Cina yang tak mengucap dia masyarakat lagi sokong bulan kenapa dia cemak betul kita pun senang nak jumpa Besar, um penyahu, mohon um penyahu begitu tak ada boleh dak apa pun. Mak Saleh di rumah saya dia kata syua uh, nak <laughs> <laughs> <laughs> um penyahu uh, sure. betul. Saya ketemu ketua untuk untuk um penyahu ada syua. Betul dekat dia. Waktu itu timkan jawatan. Jawatan untuk ngurus agama Allah melalui atedan ya, melalui ekonominya melalui sosial susah jadi menteri besar bukan sedang nak-nak depan UMNO maka susah lagi dibuat tapi tak apa saya lawan UMNO bukan dengan duit saya tahu UMNO duit badak. kami tak tak duit tapi dalam pun pun tak kena ruana kita bawa Islam tak kena ruana kita bawa Islam Islam punya anak Allah bukan dulu bukan lulus oleh parlimen bukan dua negeri kita pun tak Allah kalau bumi, Allah yang punya udara, Allah yang punya buah dirian, Allah buat buah duku, Allah tak boleh buat, Islam tak boleh buat, kenapa buah dirian? Telang, duku, telang, Islam tak perlu telang, kenapa? sebab Allah. Itu je benar. Hatu burhanakum inkuntum sadiqin. Ya. Nabi Muhammad ajar pada kita, Hatu burhanakum, bawa je. Mereka tak boleh bawa, Dazi, Mereka tak boleh bawa, Ali S.A., tak boleh bawa, bawa Bila bertembung kita di dunia ni pun, yang paling berbaik sekali, bawa, bawa Bila polis bawa kita ke mahkamah. Berapa yang buku di makanan? Buku buku buku lima, tak guna Tok hakim duk tak kusik, depan dia ada pentimpin satu atas, pentimpin satu atas, klimot ada bos. Tu lah ya, kuat, tak buat ada. Mari oseped oh, dia pakai pestul, tapi titik. Kenasu alam, dia padahal dia ada pestul tu. Tu hakim ada ada pestul tu. ada hujuh. Jadi atas, dunia nak hujuh daripada masyarakat dah hujuh. Ini beraya menyebabkan orang dia kata dia betul dan oh, perkara yang paling dimarahi oleh tapi di Mekah dulu ialah dengar Quran dalam banyak-banyak benda yang sangat-sangat tidak disukai oleh musuh Nabi Muhammad di Mekah dulu ialah sama Al-Quran dengar Quran la tasma'u lihadal Quran wal gha'u fih la'an lakum tanglibu wa qalla tina kafiru la tasma'u lihadal Quran wal gha'u fih la'an orang dia sebut jangan dengar Quran jangan dengar bukan jangan apa, dengar tu tak boleh kenapa Quran ini memang ada daya tarikan macam bahasa kita kalau kita bercakap cara biasa ni kita bercakap cara pantun berbeza banyak cara biasa kadang-kadang satu jam tak dapat beri perhatian kalau kita berpantun dalam pantun daya tarikan pisang mas bawa dia belaya masak peti hutang hutang mas dapat dia bayar hutang kita bawa mati ini benda-benda menyebabkan orang seronok jadi Quran ini dari baikkan sebab itulah orang kata tak benar sama-sama dia dengar Quran wal ghaufir bukan saja kamu dengar buat bising buat bising la'alakum talibun mudah-mudahan menang menang dengan bising orang kata menang murhan jadi ini pun saya baik tuan-tuan baik bila cakap depan orang yang tak nak tengok pada pas baru kerja Hujuhnya ialah Dunia ni Walau bagaiman lama pun Dia akan Dia akan hidup balik Siapa dia hidup balik? Innakum lamuhbarun Subhanal ladzir jadih malakutukul syait so, Subhanal ladzir jadih malakutukul syait Wa ilaihi turja'un Wa ilaihi turja'un Ayat penghujung surah Yasin Turja'un di Kamu dipaksa balik Bukan kita nak balik Tapi boleh kena kita dipaksa balik Jumpa Allah mahu tak mau? Tengok je kot. Jadi bila Allah soal kita kena jawab. Dia jawab dia kita akan beri dia biar serupa dengan jawapan yang dia oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni cikgu. Cikgu kita atas dunia ni, cikgu kita lantik. Nabi Muhammad. Cikgu juga, tapi cikgu hak Tuhan lantik. Dia ajar apa? Dia ajar hak cikgu tak boleh ajar. Nabi Muhammad ni ajar kepada kita benda hak cikgu atas dunia, tak boleh ajar. Cikgu atas dunia mengajar kita, dua, wow, campur dua, empat tak ada cikgu boleh sebut dua campur dua lima tak tak boleh Karena cikgu ni ajar bukan hak dia buat dia juga sebut benda Allah taklah buat dua campur dua ni belum pada cikgu ada lagi tak dia ni empat, dah empat cikgu hanya tolong tolong tolong sebut siapa dia buat empat Allah tanya. dua campur dua mesti empat marilah cikgu bijak mana, mana pun tak boleh sebut dua campur dua tiga kali pun tak boleh Karena kenapa benda ni benda. Tu, tak, tak boleh apa yang dia buat dia juga Nabi Muhammad Nabi Muhammad ni cikgu juga tak dia ajar benar cikgu tak tak, tak, tak dihajar iaitu pada dunia ada syaitan ada mekak ada nafsu ada dosa ada pahlawan ada Allah ni bahaya ni cikgu tak mesti nak ajar kalau dia juga juga putihgu Nabi Muhammad s.a.w. ini benar ni ni beri suat akhirat kita sebagaimana anak kita pulang suat di sekolah dia kena ajar dia kena jawab suku cikgu dia ajar. Kita daripada masyarakat, kita kena ajar. Kita kena sebut depan Allah. Jawab daripada Allah. Supornya, hauk cikgu dia ajar. Huk cikgu ajanya, benda ni buat gini juga. Buat begini, berlaku. Dua, campur dua, empat, kata cikgu. Nabi Muhammad kata, orang tinggal semakyat, masuk berlaku. Itu sipir dia begitu. Orang tak bayar hutang, masuk berlaku. Itu sipir dia begitu. Orang tak turut Islam, masuk berlaku. Itu sipir dia begitu. Kita nak macam mana? Bukan kita ni apa? inilah benda yang menyebabkan peranian semua kita di Kelantan walaupun negeri miskin tapi Allah beri kepada kita belum nak nak salah guna duit duit Kelantan saya Menteri Besar balap boleh saya nak ambil hari-hari potong boleh tapi sebatang-sebatang besar mati saya tak ambil untuk saya sekolah saya ada sekolah di Pulau Menaga umur saya saya tak penuh ambil duit kehajaan khusus untuk bantu sekolah saya saya kata kenapa? kenapa? saya nak ayah saya menderma kerana Islam mari ke dunia ni selain pada dia minta kita saya haritah dia minta kita derma dia kita panggil infah tak ada saya ambil duit kerajaan Kelantan untuk bangun sekolah saya tak. tapi saya minta untuk saya menderma belum pernah raya di malam dalam tengah di pergi Kelantan dia tanya rakyat Kelantan ni asyik buat berapa buah masjid <laughs> besok ke saya jawab saya kata, tak buat sebuah habuk pun <laughs> ni aku buat masjid tak masjid tak di semayang dia buat masjid untuk buat kontraktor ya bukan lagi semayang saya kata saya tak buat masjid apa yang saya buat ialah ke rakyat lagi semayang tiap-tiap tahun dalam bajet kami di Kelantan kami bajet di khusus kami buat untuk bulan semayang tak ada negeri di muka dunia ni termasuk di Malaysia khususnya tak ada negeri yang letak bajet bulan semayang bulan rajab dan mari bulan Rajab, insya Allah kalau panggil orang-orang tahu kita jumpa dengan Rajab lagi biasa kita panggil bulan Israq Merah bulan Israq Merah saya kata kita buanglah nama ni namanya nama tradisi tak dapat tak dapat mencuri hati manusia kita ubah nama tu kita bubuh bulan semaya. di Kelantai saya banyak ubah ubah-ubah mula-mula saya bukan Kelantai dulu di sebuah pantai di Kelantai depan dia panggil PCV Pantai Cinta Ebrahim dulu saya fikir kata ini bukan membina rakyat mengacau. Makuk P C B saya tap silaik pantai cahaya bulan. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Ada benda banyak. Pasar itu dulu pasal di kota baru itu pasar buluh kubu tempat tu dipanggil pasar buluh kubu. Saya ubah nama pasar siti keraja. Tidaklah. Saya pasca yang pasti keraja. Nama nama. Jadi bulan bulan iswak merah saya ubah jadi bulan semaya dan tahun lepas kita kita budget kita 1 juta untuk bulan semayah dengan tujuan nak galak manusia muslim, manusia, semayah sama ada kecil, besar, tua, muda di hospital, yang pekak yang berapa, pekak kita buat kita buat apa, sidi kita pekak semayah, caw pekak. ini tujuan kita tujuan agama kita, iqam atus salam semayah, dan kita sebutlah semayah semayah ni, Pakul Hadin semua, bukan sekadar dulu, bangun dan semayah ni, iqam atus salam dalam dalam Quran tak ada yu salluna tak yu sallu kat ada. Yuqimuna solah, aqama solah, aqim solah. Tiap kali sebut sembahyang Allah Taala kaid rakaat dengan sembahyang kataan aqama. Aqama aqada 'ud. Ma, Buket makna oleh ya, terjemuh yuqimuna solah ni dengan sembahyang. Saya tak setuju nak terjemuh ni. Yuqimuna maksud sembahyang ni Jumat. Dalam tafsir Maraghi, betullah saya waktu belum nak balik pada musyair dulu jadi guru tafsir di Ma'had Muhammadiyah. Tafsir Marawi dia sebut Yuqimun salat min aqamal 'ud. Allah ara. Lama dulu zaman Sekayan pun. Satu daripada senjata dia ialah panah. Dan untuk membolehkan anak panah melancar meluncur dengan betul, mesti betulkan dia punya bau, dia punya qaus, dia punya bau dia. Dan nak boleh ke tayu hak bau dia tu, apa apa macam qaus kena ada arak masuk hutan bila jumpa kayu tertentu untuk dibuat bau dia ni makul dia buang dah dan presit dia bawa air negeri arak payah air pun dia bawa biji nak su sure. kayu ni kat masa nak dia potong dia, dia buat bau saja jadi sebagaimana usaha kamu buat bau panah dengan dengan masuk hutan pergi cemak pergi buang apa dah dia presit ni semalam juga begitu semayang bila nak semayang kena pastikan nasi yang kita makan nasi halal lain pada fatihah saya salam rokok hukum 13 sama sekali terjaga diri kita jangan masuk setegur air yang haram sebijik nasi yang haram selai kaya yang haram nasi haram macam mana mana ada nasi haram duit habli. duit duit duit hak beli dia duit abli bra duit abli gula duit abli sate duit bekan duit abai insurans kereta duit macam semua mesti halal kalau tak halal sembahyang sah tapi akhirat pula kosong nanti tak ada apa-apa ini mak ayuk ke mana salah dia nyebak negeri kelantan ni selagi mana masyarakat sudah aman ni mesti mesti tak mencuri curi buat apa curi duit bila makan sembahyang tak terima dan sembahyang tak terima akhirat pula apa cagari tu orang tak berani tak putuh hangin kata orang putuh hangin nak curi nak rasuah, nak rogol nak judi nak tak bayar hutang putuh hangin kadang-kadang kita kalau kadang -kadang kita kalau kita curi kalau kita bawa pot sama dui boleh perut kenyang pergi bawa pot akhara kelakos ini asas cara Islam jaga membuat Islam yang rahmatan alamin. tak payah pulih duk cari tak payah pulih duk nak tak payah pulih duk duk apa manusia sendiri menjadi polis untuk kawan nafsu nafsu dia sendiri dalam tubuh manusia dia ada nafsu jadi bila Amin mari buang Islam agama lain politik lain maka orang mencari duit berjudi berkembang segera judi berkembang merompoknya polis boleh tak buat itu kenapa? kerana Amin kata agama dia politik lain tapi hari itu ini bukan agama ini politik daripada daripada pahaman inilah yang menyebabkan Islam semakin longgar semakin longgar dan dalam Dewan Negeri 23 hari baru ini saya sebut dan cakap Islam bolehlah lah pembangkang bangun sebut Islam Islam kata Islam tu boleh cakaplah tapi Islam ni ada regu dia Allah Ta'ala buat dunia ni ada regu subhanal ladzih khalaqal azwal dekullah Allah Ta'ala buat dunia ni regu malam budiya siang sakit budiya sahat kaya budiya miskin dunia budiya akharat so, dusuk apa tahala jadi bila kita semayang pastikan semayang kita jadi asap kita di akharat kelamu -akhir dia tak boleh Allah Ta'ala terima semayang ia penuh dengan kain yang kita beli duit haram Rup kita bayar insurian rumah duit haram kita bayar insurian kereta duit haram boleh mengingat motokah beli minyak motokah motok, duit haram menggerakkan dunia boleh masuk lembar kubur habis duit tak bawa pangkat tak tinggal pesta boleh tak bawa dalam kubur sebatang kara kita akan buat apa Islam ajar kita berpikir jauh sampai ke ujung dunia bukan berkisah kubur tidak penulis-penulis sebut tamak riwayat bila orang itu mati tamak riwayat tak berapa betul tamak riwayat tak tamak bila orang mati tak tamak riwayat tamak di mana? di hmm. depan Allah di depan Masyarakat baru tamak yang syurga selesai yang lelaka selesai masuk syurga pun tak mati-mati masuk -mati, lelaka pun tak mati-mati kena sebut dalam ceramah-ceramah pah ni syurguan lelaka kerana ceramah pah ni bukan ceramah pas ceramah Islam bila kita menang baru ni bila raya baru ni saya kata tak sebut pah menang sebut gerakan Islam menang pah ni hanya bekah ya. kalau tempat bubur air bekah dia agak paling gelas tempat bubur nasi bekah dia kita panggil pinggan tempat bubur sampah kita panggil toh sampah tempat bubur penjelit Islam kita panggil pah jadi hak menang bukan buka bekah isi dalam Islam Alhamdulillah orang hatim semua hasil daripada itulah hasil daripada peringangan penjelasan yang jelas sama ada saya ni Tuk Guru Kau sama ada saya ni Cikgu Kau sama ada saya ni uh, Pengaruh teksi kau Kita terang Sampai orang Islam sendiri Dia rusak oleh iman Iman dia oleh amnu dan Sampai orang yang tidak Islam sendiri pun Merasa Islam ni bukan Bukan bukan apa namanya Bukan ganas InsyaAllah Mereka Kalau tak masuk Islam pun oh tak apa Asalkan, Jangan lawan sudahlah. Kalau masuk Islam Lagi baik Sebab tu Masa tua pembangkang Kelantan sebut baru ni murid Islam-Islam. Bila wartawan saya tanya, bagaimana dia sebut Islam? Cakap dia bagus. Kita kena sama dengan dia. Cakap pada dia baru boleh masuk pahlawan lagi bagus yang mesti. Teteparangement c apa namanya saya butis sekat tu lah. Mudah-mudahan penjelasan kalau asalnya sudah diberi oleh beberapa kawan termaksud sepatah dua daripada sahaja, dia boleh menambahkan iman kita bukan sekadar Islam, tapi Islam campur iman bersamaan ad-din, ad-din lain regas, regas lain so dia tu ya tapi punya perugama oleh kita lain. tapi Islam adalah Islam dan politik sebagainya, dalam Islam dalam Quran kita ada bahasa ekonomi ada masalah perang, ada masalah damai, ada masalah pajak-pajak, ada masalah hutang-piutang, semua ada belakang apa kata Islam? Politik tidak Islam ada lah bukan? Amin. Wabillahi hadhari Rasulullah Shallallahu Alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Berjuanglah wahai umat semua dengan makna Mazhar Islamiah. Korbanlah wahai yang beriman. Dengan hata dan segera kepunyaan Segera lah ke gerbang jasa Kalau menang bukan harasannya niat di hati Jangan datang dengan menjanji rohli